Від падіння до прірви Але ж це ілюзія Від якої нема нікому щастя Чи бачив я хоч одну щасливу людину І що таке щастя для людей І білих пташків Це те, що викликає у них Радість і спокій усміхнене лице Лице щастя Вежу не можна будувати без радості. Минути радісних Сьогодні я йшла вулицею і думала, Як швидко набридає спека, Так само холод, Хоч останній стократ неприємніший. Зрештою, чи не все одно, Доки існує безперервна зміна пір року, Дотиє, бодай, трохи спокою на душі. Мене літо, мене осінь, мене зима, мене весна. Ми ближчі до творіння, ніж до творця. Він завжди закритий від нас хмарною запоною. А влітку дерева одягають інший одяг, і ми інший. Так само восени і так взимку Із серця взимку сповільнюється Руки сковує холод Так само і в дерев Усе, що живе, міняється і минає І що з того? Та нічого Вічне повторення, яке теж викликає у душі спокій Либонь, цього не забере у нас навіть вежа якщо, звісно, нас у ній не зачинять. А ще якийсь час наші тіла пам'ятатимуть, що за стінами осінь. Досить мені подивитись на дерево, на хмару, сонце, і я розумію, що вилікувати клаустрофобію неможливо. Моя свідомість розширюється, навіть коли я... Зосереджуюсь на польоті мухи. Усе частіше я блукаю вулицями, парками. І таке гарне оце кружляння, наче танець. Недаремно мені часто сниться, що я танцюю, не думаючи про те, чи вмію. Порозчинювала вікна, і білий пташок кудись полетів. І якщо забажає, то повернеться. Добре, що я не зробила його своєю власністю. Яким би він став жалюгідним? Нині ми з ним схожі, як ніколи. Трохи вільні, здатні обходитися одне без одного. Найбільше калічать живу істоту залежність від собі подібних. Іноді згадую того чоловіка, який показав мені у вежі точку А. Нам часто доводиться чути про диверсії, вибухи, про загублених у лабіринтах. Це жахає, але я настільки самотня, що кожен крок у бік – це крок від самотності» вивищення душі, хай навіть ціною смертельної небезпеки. На одиноку душу завжди знаходиться ловець. Боже, як мені уникнути ловців, як мені уникнути спокуси, як знайти вірний шлях у цих лабіринтах, що існують повсюди, у душі, в щоденності, у вежі. Чим стаєш старшим, тим важче пізнати себе і тим легше впійматися у сіть, бо коротше є життєвий шлях і нічого не зроблено. Уже давно мене ніхто не помічав і не вирізняв серед інших. Якщо знову хтось підійде і запропонує побачити точку А, Б чи С – я не зможу відмовити. Сліпий може або йти за поводорем, або сидіти нерухомо, простягнувши руку за милостиною.